50. Ami a tanítás, ahhoz úgy ragaszkodj, mint a törvényekhez, mintha az Istenek ellen vétnél, ha megszeged. Arra viszont, amit esetleg rólad mondanak, ne adj semmit, az már nem tartozik rád.